الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وصيغات أعمالنا، من يحب الله فلا مُرِّدَ ومن وما يُسلِّفَ لا خَدِيَ لنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس تقتوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وَاتَّقُوا اللَّهَ كَمَا رَجَعْتُمْ وَنِسَاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَأَقُولُ قَوْلًا سَدِيدًا يَشْرُكْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ فَيَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ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 Para Muslimin dan Muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang semata karena nikmatnya dan lah, semata karena kebaikannya, lah, sehingga kita bisa berkumpul di rumah Dari rumah Rumah Allah subhanahu wa ta'ala ini Untuk mewujudkan penghambaan Kepadanya Yang merupakan Maksud kita dicipta Untuk mewujudkan Sesuatu yang Sangat Allah subhanahu wa ta'ala Cintai bahkan merupakan puncak kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba yaitu ibadah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang saat ini masih memperkenankan kepada kita untuk mewujudkan maksud yang menjadi tujuan diutusnya semua nabi dan rasul beribadah mengabdi kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita mengharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga terus menjaga kita di atas nilai besar ini di atas nilai nilai penghambaan ini. Sampai malakul maut datang menjemput kita kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah perkara besar Yang mana saat ini Banyak orang Yang menyatakan Menyerukan Supaya menegakkan ibadah hanya ibadahnya tidak jelas kepada siapa untuk siapa ibadah yang benar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kenapa Dan diantara yang mengaku beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ketika ditanya kenapa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Juga Di dalamnya terdapat banyak Jawaban Yang dari jawaban itu Kita bisa melihat Bahwa di antara orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala saja tidak mempunyai landasan kuat kenapa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala Karena itulah kita perlu menjawab pertanyaan kenapa kita beribadah kenapa ibadah kita kepada Allah kenapa hanya kepada Allah tidak kepada selainnya Alikhu rahimakumullah Pembahasan ini dikenal dengan nama Burhanul Ibadah dasar undasi ibadah seseorang pembahasan ini dikenal dengan hujjatut tauhid hujjat pengesaan kepada Allah Subhanahu wa taala Agar supaya tindakan kita, ibadah kita berada di atas landasan, mempunyai kekuatan yang dengannya kita mengharap kepada Allah Subhanahu Wataala kita semakin dikokohkan di jalannya, sebab tak ada jaminan. Saat ini kita masih beribadah kepada Allah Kemudian esok hari Kita sudah jauh dari penghambaan ini Untuk gokoh Kita memerlukan kekuatan Kita memerlukan burhan Kita memerlukan ilmu Nabi alaihi salatu wasalam bersabda Badiru bilamal Fitanan Faqita'in laylil mudlimah Asbah al-rajul rajul Mu'minan billah Allah, mu'minan, wayumsik kafira, wa amsa mu'min, wayusbih kafira, yabi'udinahu bi arab minat dunia. Kata baginda Rasul alangis Salatu wasalam, susul, imbangi. Fitnah demi fitnah, cobaan demi cobaan itu dengan amalan-amalan. Kenapa? Sebab ada orang paginya atau sorenya dia beriman besoknya dia sudah kafir. Paginya dia sudah kafir. Paginya dia beriman. Sorenya dia sudah kafir. Dia menjual agamanya dengan seonggok perkara dunia. Coba cermati ya jemaah. Sore beriman. Pagi kafir, tidak lewat sehari. Pagi beriman, sore telah kafir. Ini akibat dari fitnah. Ini karena guncangan dalam beragama. Kita perlu kekokohan. Dan kekokohan itu Hanya datang dari Allah SWT Tinggal kita pelajari ayat-ayatnya Meyakininya Maka Allah SWT akan memberi kepada kita burhan Hujjah Yang dengannya kita akan semakin kokoh di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kau muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. kita akan membahas burhan-burhan itu ilmu yang mengantar kita memahami lebih dalam tentang kenapa kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala kalau saat kita, kalau saat ini kita ditanya kira-kira apa jawabannya? Kalau dia jawab saya perlu Saya perlu ini dan itu. Maka saya menyembah Allah Subhanahu Wataala, terus kalau ada tanya, saya kasih kamu uang berapapun. Yang penting masuk gereja. Kita perlu kekuatan. Dalam beribadah Kenapa kita beribadah Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kenapa tidak kepada selainnya eh. Anu Ustaz sejak kecil Memang saya sudah beribadah kepada Allah Jawabannya yang lain karena Tuhan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Bagus. Tapi banyak yang bilang Tuhan juga selain Allah, ada Tuhan ini, Tuhan itu. Kita perlu ilmu. Kenapa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa hanya kepadanya Tidak kepada selainnya? Apalagi kalau kita tahu Di antara orang-orang yang sudah Islam Ternyata ada yang murtad Keluar lagi Tindak kokoh dia tidak punya burhan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan ada yang mengaku kalau kalau dia tidak memang sudah benar beribadah kepada Allah. Dia punya ilmu yang dengannya dia beribadah kepada Allah Tapi kemudian keluar Murtad Yang ini Hanya mengaku Tapi belum pernah terakui Sebab memang tidak punya Burhan Dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ibadah yang dia nampakkan Hanyalah ibadah yang menunjukkan penampakan-penampakan. Bukan ibadah yang mengukuhkan hamba di jalan Allah SWT. Alikhuwa Rahimakumullah. begitu kita perlu burhan kita perlu ilmu kita perlu kekuatan kita perlu sujjah agar supaya penghambaan kita kepada Allah Subhanahu SWT betul-betul jadi itu mari kita mulai pembahasan ini melalui ayat yang terdapat dalam surah al-a'raf ayat 191 Allah Subhanahu wa taala berfirman ayyushrikuuna ma la yakhluqu syai'a Wahum yukhlaqun Apakah mereka menyekutukan Allah? Ma la yakhlukuh syai'ah Dengan sesuatu yang tidak bisa mencipta Sedikit pun juga Wahum yukhlaqun bahkan mereka itu dicipta Perhatikan kalimat ini sederhana itu Apakah mereka menyekutukan Allah mana yang khulu dengan sesuatu yang tidak bisa mencipta sedikitpun. Wahum yughlaqun. Bahkan mereka dicipta. Bahkan mereka dicipta. Berarti kan, satu kata al khalq penciptaan Dalam ayat ini Allah menyatakan orang-orang musyrik buruk masa menyekutukan Allah dengan yang tidak mencipta bahkan mereka dicipta kalau begitu yang pantas disembah siapa Siapa? Yang mencipta Mencipta Setuju? Yang mencipta Hah? Itu kontak itu Langsung kena si jiwa itu Metode Dalam ayat Quran Dalam menekankan ilmu itu tidak bertelek-telek. Langsung. Sederhana sekali. Siapa yang mencipta? Hanya satu. sembah dia. Sangat jelas. Ada pencipta selain Allah? No, no, no. غيرu mawujud tidak mungkin ada bisa ini saya tahu lihat <laughs> kalimatnya satu ayat ini ayus syurikuna ma la yaklukuh şey. Apakah mereka menyebutkan Allah Dengan sesuatu yang tidak mencipta sedikitpun Bahkan mereka dicipta Gugur semua penyembahan kepada selain Allah Sebab semuanya ciptaan Tidak bisa mencipta Dan benarlah sembahan hanya kepada Allah Sebab jelas yang mencipta hanya satu satu Allah subhanahu wa ta'ala dan orang musyrikin sangat paham siapa yang mencipta la Allah. jika kamu tanya mereka siapa yang mencipta mereka pasti mereka jawab Allah ini jawaban orang musyrikin sekarang Allah beritahu, kalau kamu tahu yang mencipta hanya Allah, sembah dia ya semata. Sebab semua selain Allah dicipta, tidak bisa mencipta. Sura Sana. Walla'insya Allah, hukum yang wal ar. Sayakulun Allah, jika kau tanya mereka siapa mencipta langit dan bumi, pasti mereka akan menjawab Allah. Mereka tetapkan orang musliqin yang berada dalam kejahilian, yang sangat gelap, ternyata sangat memahami pencipta hanyalah Allah. Selain Allah, tidak. Sekarang, Allah jadikan itu sebagai ilmu. Kalau begitu, sembah dia semata. Makanya coba lihat. Coba lihat. Ayat pertama dalam Quran. Yang berisi perintah. Baca Al-Quran. Ayat pertama perintah. Hmm? Surat Al-Fatihah Ada perintah Ada fi'il amar Tapi bukan perintah eh, dina, amar. Tapi bukan perintah Dia doa Kalau begitu lihat Surat Al-Baqarah Lihat ayat pertama Ya Ayyuhannas Wahai sekalian manusia U'budu Ini perintah Perintah pertama perintah beribadah U'budu Beribadalah kalian Kepada siapa? Coba lihat Robbakum Kepada Robb kalian Beribadah kepada Rob. Ini perintah sangat masuk akal sejalan dengan fitrah. Tidak ada yang bisa menolaknya. Siapa Rob? Lihat urayan pertama Rob. Al-lazhi khalaqakum. Wal-lazina min qablikum, La'allakum tat-takun. Rob yang telah mencipta kalian. Dan orang-orang sebelum kalian penciptaan yang disebutkan pertama. Ayat dua. Yamin Allah. Ah. Momin Allah. Kenapa? Sebab dia pencipta. Dia satu-satunya pencipta. Seremnya tidak. Dia mencipta kita. Dia mencipta orang-orang sebelum kita. Dia pula mencipta orang-orang setelah. Dia mencipta langit. Dia mencipta bumi. Kalau begitu, ibadah harus hanya kepadanya. Apa artinya mencipta, mewujudkan yang sebelumnya tidak ada? Hal ada ala insan, hinum min al-dhaq, lama yakin Bukankah pernah datang pada manusia? saat dari zaman ini yang mana dia belum terwujud berupa sesuatu apapun juga lam yakun syai'an madkuran belum terwujud dalam wujud apapun juga kita pernah berada pada masa seperti itu ayo pernah Kemudian Allah adakan kita. Ini namanya penciptaan. Siapa pencipta? Allah subhanahu wa ta'ala. Sembah Allah subhanahu wa ta'ala semata. Coba dengarkan ayat ini. Inna rabbakumullahu. الذي خلق السموات والأرض sungguh ruk kalian adalah Allah Allah artinya yang berhak di senda ruk kalian yang berhak di senda الذي خلق السموات والأرض yang telah mencipta langit-langit dan bumi dan bumi kisip dati ayam dalam enam hari dan seterusnya Sudah Ada jawaban Ini kita sudah paham ini Hanya kita mau Penekanan saja Kenapa menyembah Allah Dia yang cipta saya Kenapa selainnya tidak Atau apa selainnya Dia juga dicipta Tidak bisa mencipta Tidak terlalu banyak embel-embelnya langsung Pegah ibadah dengan ilmu Yang bahaya Kalau ragu Allah sebagai pencipta Masa ini dicipta Ini Ini alam tercipta dengan sendirinya Orang komunis misalnya. Jangan-jangan kita juga ada ini. Betul? Allah yang cipta. Ayo. Betul Allah yang cipta. Hari dari panas yang deh. Kasihkan mina minawanjik. engkamenis ini tidak ada pencipta. Alam tercipta dengan sendirinya. Ah. Perkara penciptaan ini perkara besar keingkarannya orang komunis bukan keingkaran di atas ilmu di atas ketakaburan pengingkaran itu sebab dia tidak bisa ingkari apa yang terhanam dalam fitrah fikiran mereka bahwa ada pencipta Allah subhanahu wa ta'ala mau kita lihat buktinya? iya yeah. Ia ya, penciptaan saja Ajak orang komunis itu ke kebun Kebun kita Di sebuah puncak bukit Di sana ada kolam. Di tengah kolam ada rumah mungil, indah tertata. Di sekelilingnya ada pohon langsat, rambutan, durian. Ayak dia ke sana. Lihat, oh dia akan mengatakan luar biasa, yeah indahnya. Lewat pohon rambutan sudah merah ini, petikan. Coba dulu, Mister. Rambutan lengkeng. Bagus, bagus, manis. Lewat pohon lansat, sementara dikerumunya oleh semut, manis-manisnya sudah. Cuba ini. Lewat bau apa itu? Harum sekali. Ada rang durian jatuh. Kalau duriannya mister Kita makan di rumah saja Ajak masuk Melewati sebuah jembatan Dia lihat kolam Kasih butiran Maka tiba-tiba ikan yang ratusan bahkan ribuan banyaknya muncul Luar biasa Masuk ke dalam melihat rumah mungil ini terpatah rapi. Suruh duduk. Siapkan minuman. Belah rambutannya. Suruh cicipi. Sambil dia makan, kita pancing ikannya. Bakar. Jangan lupa buatkan cobek-cobek. Dia makan puas menikmati Kemudian setelah semua itu Bilang sama dia Mister Yang mister lihat Yang mister rasakan Yang mister kagumi Yang mister puji Ini ada dengan sendirinya Tidak ada yang punya tidak ada yang mengadakan Langsung dia bilang Oh nguruh Dia lupa bahasanya Langsung keluar bahasa Makassar eh, Dari orang Sokyat Langsung jadi orang Makassar Hebatnya pengingkaran, mustahil, mustahil, tidak mungkin. Kalau begitu, Mister lebih gila lagi orang yang mengingkari keindahan alam, kenikmatan alam, keteraturan alam, mengatakannya tidak ada pencipta. Am min ghairi syai' Am khuluqal khaliqun Apakah mereka dicipta tanpa sesuatu Satu pertanyaan dulu di sini tiga pertanyaan semuanya tentang penciptaan Pertanyaan pertama saja sudah rontok seseorang Am khuliqo min ghairi syai' Apakah mereka dicipta tanpa sesuatu Mustahil. Pasti ada yang mencipta Nabi seorang pengkiri Pasti ada yang mencipta. Harus yakin Dialah Yang berhak untuk disumpah Pencipta itulah Yang berhak untuk diibadai Ajar dia ke pantai Kemudian bilang Ada cerita mister Di sini Nanti sebentar mister lihat Tiap sore Sebuah kapal Besar, indah, rapi, lengkap dengan segala fasilitasnya. Pergi dan datang ke tempat ini. Dia pergi membawa sesuatu, pulang membawa sesuatu yang bermanfaat, mengarungi samudra dan kembali tepat waktu. Yang ternyata kapal itu Tidak ada yang punya Tidak ada yang kemudi Tidak ada yang asur Langsung dia bilang Kamu sudah gila Kalau begitu Lebih gila lagi Yeah. pergantian siang dan malam dengan keteraturannya peredaran bulan dan matahari dengan keteraturannya dan seluruh alam ini tanpa ada yang menguasai dan mengaturnya sahabat Jubair bin Mut'im ketika masih musyrik mendengar nabi alaihi wassalam membaca wa tur wa kitabim masdur shirathim man wal baitil mahmur was saqil marfu terus dia ikuti bacaan nabi surah at-tur masuk lembaran terakhir sampai kepada ayat أم خلق من غير شيء أم هم الخالقون أم خلق السماوات والأرض بل لا يقينون كتب لي وشادة قلبي أيّاً فيه هامّير هامّير قلبي يطير Ketika sampai pada sini, apakah mereka dicipta tanpa sesuatu? Ataukah mereka sebagai pencipta? Kalau begitu, mereka telah mencipta langit dan bumi. Hakikatnya, mereka tidaklah yakin. Ini pertanyaan tentang penciptaan. Pertanyaan awal sudah berontokkan semua orang komunis. Apakah mereka dicipta tanpa sesuatu? Mustahil Ada yang mencipta Itu tadi itu Mustahil yang ada dengan sendirinya Harus ada yang mencipta Yang mengadakan Yang menguasai Yang mengatur Yang memiliki Ini sangat jelas ialah yang berhak untuk disembah. Kalau mereka ingkar, mereka tidak mau mengakui diriNya dicipta, maka arahnya hanya satu. Langsung ditekan amhul khaliqun ataukah mereka sebagai pencipta? Langsung ditutup ke situ. Kamu sebagai pencipta? Pertanyaan kedua ini jamaah mematikan. Ya, mana buktinya kita sebagai pencipta? Jangankan mau mencipta. Apa dan bagaimana kita di alam rahim kita tidak tahu. pengetahuan sekarang mengatakan kita adalah calon miliaran makhluk hidup yang terpilih saat sperma terpancar maka di sinyak ada miliaran calon makhluk hidup miliaran calon makhluk hidup hadi hanya kita yang dipilih kita dikira jangan nyama mati kita ingat saat itu saat kita berlomba supaya bisa hidup Eh lah awal-awal kuat lagi. Apalagi proses selanjutnya? Amhumul khalikus atau mereka sebagai pencipta? Tidak. Kalau dilanjutkan dengan pertanyaan ketiga betul-betul hancur sudah. Amhalakus sama walakwalat ataukah mereka yang mencipta langit dan bumi? Kalau memang sebagai pencipta, Sudahlah anggaplah. Kalau begitu, Kau mencipta langit dan bumi. Boro-boro mau mencipta, Tahu saja kapan tercipta, Tidak tahu. Boro-boro mau mencipta, Langit dan bumi, Dirinya saja tidak tahu, Apa yang ada pada dirinya. Sementara pencipta itu pasti tahu ciptaannya. Ya tidak? Kalau orang mencipta pasti tahu ciptaannya. Ah, Ayo. Hah? Yang buat gelas ini. Siapa yang buat ini? Siapa yang buat? Ayo siapa yang buat? Hah? Hah? Pembuatnya Pembuatnya di pabrik mana lah Ia membuat pasti tahu Apa yang dia buat Terbuat dari bahan apa Dan seterusnya Tiga pertanyaan Tentang penciptaan sepuluhnya Pertanyaan pertama sudah khayalku situ. Nabi sadar pun diri, "Adakah makhluk ini dicipta dari غير شيء? Apakah mereka dicipta tanpa sesuatu? Yang ada jamaah pasti ada yang mengadakan. Mustahil tidak. Sembah dia. Yang mengadakan segalanya. galanya Alikhwah rahimakumullah. Kanido Allah Subhanahu Wa Taala mencela orang yang menyembah serinya dengan apa? Dengan kalimat tadi. Ayu shrikuna mala yahluhu syaas wakum yahulakun. Apakah mereka menyekutukan Allah? Coba lihat. Dengan apa Allah mencela orang-orang musyrik? Apakah mereka menyekutukan Allah? Dengan apa? Ini nih, pembahasan ini. Apakah mereka menyekutukan Allah? Mala yahluhu syaas dengan sesuatu yang tidak bisa mencipta, selisip pun juga wahum yukhlaqun bahkan mereka dicipta Pantaskah kebodohan besar di mana ada jawaban kenapa kita menyembah Allah kenapa dia pencipta kita pencipta ayah ibu kita pencipta semuanya pencipta langit dan bumi tenang beribadah hanya kepadanya Ini namanya burhan tawhid. Setelah saya tanya, jujur, setelah penjelasan singkat ini, ada tambahan ilmu? Ah, ada? Ah, jangan kena antuk. Saya saya yang jelaskan, merasakan. Eh, okay. ada tambahan. pada labah materinya apa materinya apa apa materi, siapa pencipta? semua orang bisa jawab, Allah letak. hanya ilmu itu perlu diilmui banyak orang tahu ini mobil tapi tidak tahu mana pintunya ini eh, namanya mobil ya eh, terus ketika disuruh naik dia naik dari atas. Ia memang pakai bunder. Dia hanya tahu mobil. Sederhana itu. Perlu betul kita paham. Berdiri kita, rukuk kita, sujud kita, hanya kepada pencipta kita. Indahnya perintah Allah di awal perintah dalam Quran. Ya ayuhan. Dan anggur, dan minuman keras, dan makanan yang berminyak. Dan mereka yang beriman, mereka beriman kepada Allah kalian yang telah Mencipta kalian Oh iya cocok Jelas sekali dulu Langsung oh iya Oh iya Memang cocok Beribadah kepada yang mencinta saya Cocok Dan orang-orang sebelum kalian Tujuannya Supaya kalian bertakwa Takwa adalah kemuliaan di sisi Allah Pencipta kita menyuruh kita beribadah Supaya semakin mulia di sisi Allah bukan karena dia perlu kepada kita kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala Mungkin ada yang bertanya Kita perlu tambahan ilmu Kenapa hanya Allah Sebagai pencipta Dia semata yang berhak untuk disembah Siapa tahu ada dua pencipta Ya benar Kita beribadah kepada pencipta kita Tapi siapa tahu ada dua pencipta Siapa betul, ada tiga Waduh, Ustaz kenapa Ustaz bilang begitu Ini ragu lagi ini Orang musyrik akan menetangkan subhat Subhat itu Justru akan semakin menguatkan kita Bahawa yang berhak disembah Hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala Perhatikan ayat ini Al-Mu'minun 91 Allah subhanahu wa ta'ala berkirman Mattakhadallahu <tuhat> Minwalada Wa kana Ma'ahu min ilah Idalla jahab Kullu ilahim Bima khablaqah Wa ala ba'duhum ala ba'd Subhanallah Amma yasifun Kata Allah subhanahu wa ta'ala Allah tidak pernah mengambil Seorang anak pun Dan betul-betul tidak ada Bersama Allah Satupun ilah Tuhan sembah. Ini pernyataan yang diperlukan lebih jawapan burhan dari pernyataan ini. Allah tidak pernah mengambil satupun anak darah dan tidak ada bersama Allah satupun ilah Sembahan Tuhan. Lihat buhannya. Idan, idan kalau ada kalau ada maka akan terjadi dua ini sementara tidak pernah terlihat ini. Kalau ada la zahaba kullu ilahin bima khalaqa. Maka setiap tuhan akan pergi membawa sembahannya, ciptaannya. Ya. Yes. Bersendiri dengan ciptaannya masing-masing. Walaaala kemungkinan kedua, Walaaala bagatohum ala bagat. Sebahagian Tuhan akan mengosisi sebahagian yang lainnya sehingga terjadi peran Tuhan. Tidak ada dua ini, Karena itu Allah tutup Subhanallah Amma yasifun sifat, Maha Suci Allah dari apa yang mereka sifatkan ada dua sembahan mustahil ada dua pencipta mustahil sebab kalau ada dua dua pencipta dua penguasa yeah. dua yang mengadakan alam kemungkinannya hanya dua lihat satu sifat penguasa itu apa sifat penguasa itu apa Kekuatan dia akan kuasai yang lain Dia tidak akan diatakan yang lain yang dia Kalau tidak dia akan dikuasai Kalau ada dua Maka pasti terjadi perang Pasti tidak Hah? Pasti Dah jauh-jauh Kalau dalam rumah tangga Eh ada dua bapa. Oh, dalam kelas guru siapa guru di sini? Eh, yeah, dalam kelas ada dua guru di sini. Dalam satu jam ada dua guru masuk. Kacau. Guru yang satu bilang ah, guru yang satu ni sayan. Akhirnya. Wala ala baghdum ala bagh. Sebagiannya pasti akan menguasai sebagian yang lainnya. Sementara yang kita lihat apa? Kalau terjadi Tuhan. Antara Tuhan yang satu dengan Tuhan yang lainnya berperan. Ayo. Akan terjadi apa? Kehancuran alam ini. Sementara yang nampak. Oh tidak ada. Lihat matahari terbit. Indahnya. Lihat pegunungan. Iya. Eh, lihat luar biasa hanya saya kemungkinan kedua raw sama kuat tidak bisa saling mengalahkan berarti apa terjadi pemisahan kekuasaan Tuhan satu bilang saya kuasai siang bulan matahari eh yeah. yang satu bilang saya kuasai malam Sementara siang dan malam. Satu. Mahathari dan bulan. Salim. Salim beriringan. Berada dalam satu. Garis. falas Kehidupan. Keteraturan. Eh. Jangankan perjalanan mereka. Gaya gravitasi. Kapan bergeser sedikit. Akan terjadi kekonjangan alam. Sedikit aja, Tidak ada siang berakhir tepat pada waktunya malam menyusul tepat pada waktunya kemudian diganti dengan siang saling berganti. Teratur. Hanya satu jam. Mustahi al Makanya Allah bilang apa? Matta qadallahu min Allah tidak pernah mengambil satu pun anak kalau ada nanti bertengkar anak bapak ini. Ya, yeah. kasihan kita sebagai hamba-hamba. Wa -hamba. ma kana min ilaah. Tidak ada bersama Allah satupun ilah sembahan. Kalau ada, la dhaha kab kullu Setiap ilah akan mengambil sembahannya, ciptaannya, wala 'ala ba'dihum ala ba'd. Setiap sembahan akan menguasai yang lainnya. Sementara itu tidak ada. Kalau begitu, Subhanallah, diamai ya sihun. Mahasuci Allah dari apapun yang mereka persekutukan. Jelas sihwa? Yes. Yeah. Ini satu perkara. Ciptaan. Ciptaan. Dalam penciptaan Kenapa kita menyembah Allah Karena dia yang mencipta saya Dalam banyak ayat Allah rinci ciptaan kita Perhatikan Khusus kita Dirinci ciptaannya Terbentuk alafah Kemudian menjadi Segumpal daging Tulang Diselimuti Terus terbentuk Terus Allah jelaskan penciptaan kita dari setetes maling kemudian jari ciptaan yang sangat mulia lihat ciptaan kita jamaah Allah rinci. supaya kita betul betul sadar bahwa hanya pencipta saya yang berhak saya sembah. Alaih was rahimakumullah. Ada perumpamaan yang menakjubkan dalam Quran. Ini, Coba lihat dalam surah Al-Hajj ayat 73-78, Allah Subhanahu Wa Taala bersirman, Ya Ayuhan Nas, wahai sekalian manusia, kata An Nas, mencakup jin dan manusia, durba matalum fustamigulah. Wahyin dan manusia telah dibuat perumpamaan, telah dibuat perumpamaan, maka dengarkanlah. Kita diperintahkan mendengarkannya. Wajib kita dengarkan perumpamaan ini. Amin. Innaaladin adzau min dunillah. Mereka mereka yang kalian sembah selain Allah, layakloku duba ba tidak pernah selamanya mencipta walaupun seekor lalat, walau kita nakulah walaupun semuanya bersepakat untuk membuatnya. Ditambah lagi. Wahai yang selubuhmu Dzubab syaitan, jika lalat makhluk kecil yang tidak diperuli ini, bahkan kita merasa jijik kalau dia dekat-dekat dengan kita, apalagi dengan makanan kita. Jika lalat mengambil sesuatu dari mereka, la sangkido humin. Mereka tidak bisa mengambilnya kembali dari lalat itu. D'afat talibu al-matluh. Jelasnya ini perumpamaan. Kalau begitu al-talib. Yang meminta. Yang beribadah. Dan al-matluh. Yang disembah. Itu sama-sama lemah. Wa ma qadarullah fa haqqa Mereka betul-betul tidak membesarkan Allah dengan sebenar-benar pembesaran. Inna allaha laqawin aziz. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala betul-betul maha kuat. Lagi maha berkasah. Kau muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Coba perhatikan. Perumpamaan yang Allah perintah manusia supaya mendengarkannya. Kalau tidak mau mendengarkannya maka berdosa. Sebab diperintah. Singkat perumpamaannya. Tetapi sudah membatalkan semua syirik. Dan sebab-sebabnya. Betul-betul mengajar untuk beribadah hanya kepada Allah Wa Taala, Tidak kepada selainnya. Lihat. Perumpamaannya tentang seekor lalat. Semua yang kalian sembah selain Allah tidak mencipta. Tidak bisa mencipta walaupun seekor lalat. Kampanye itu lalat dibunuh, dilem, diapah. Iya, yes, kampanye itu lalat. Banyaknya kadang kelebihan kita pukul ini apa semuanya. Tapi sadarkah kita Allah telah membuat perumpamaan untuk seekor lalat. Semua yang disembah selain Allah dibesarkan, diharapkan bantuannya. Coba cipta seekor lalat. Ini apa? Ta'jiz. Ilmu untuk melemahkan semua disembah selain Allah. Betul-betul tidak pantas untuk disembah. Sebab lemah. Jangankan dirinya, manusia. Lalat. Tidak bisa. Ditambah lagi. Kalau lalat ambil sesuatu. Dia bisa tidak? Minta kembali dari lalat. Haa. Eh. lalat ambil sesuatu darinya ada berhala apapun namanya kuburan ini kuburan patung atau apa kemudian ada sesajian di situ. ada lalatnya lalat makan dia bisa ambil dia tidak bisa menghindar dari lalat kalau lalat ambil dia tidak bisa ambil kembali dia e, tolong kembalikan barang saya itu pemberiannya pemuja saya itu ia, ya, itu pemberiannya orang-orang yang datang kepada saya Untuk saya beri Untuk saya selamatkan Untuk saya kebodohan besar Mengharapkan kepada Yang lalat mengambilnya Dan tidak bisa berbuat apa-apa Ini burhan sangat jelas Ada cerita begini ceritanya di Makassar. Iya, yeah. di Makassar ada apa kelenteng ya? Tempat penyembahan orang oh, Cina, patung apa. Ada tukang di situ. Tukang kerja, tukang. Iya, yeah. tempat penyembahan itu yeah. dikasih buah, iya. Yeah. Tukang, tukang, tukang Makassar. Iya, yeah. kadang juga nda beres agamanya dilihat ci si purganya dahua eh nda di nuna tidak dari baba dia cari-cari nane kan? di banyak makanan ada buah sikat nyamanlah dah akhirnya Si pemilik Tuhan ini Si penyembah Tuhan ini Yang memohon kepada Tuhan ini Bertikir Ini kenapa kurang ini? Siapa yang ambil Akhirnya dicurigai, Tidak ada orang lain eh, Tukang kerja ini Tukang kerja ditanya Eh, ku tak nangin ona Eh, ku tak nangin jai Numpuh <tanya, tanya dia, tanya ini Dia punya Tanya Siapa yang ambil, siapa tahu dia bagi bagi atau apa apakah Pergi sendiri nih, Tidak mau lagi bertanya Pergi sendiri Dia tahu bodoh Masa mau tanya sama ini Lebih bodoh lagi Siapa suruh semeriah Alihuah Rahimakumullah <tuh> Rendang penciptaan ini luar biasa Sudah Satu Lihat Surah Saba ayat 22 Kita bertindak kepada hal lain lain penciptaan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Uluda'u alladhina za'amtum min dunillah la min mitkala darratin fis samawati wala fil ard wa ma lahum fihima min syirk wa ma minhum min zahir Walafung shafat andahu illa liman adinalah. Allah Subhanahu wa Taala bertimam. Kul sampaikan serulah yang kalian sangka selain Allah diperintah bukan artinya dibolehkan. Tetapi diperintah dalam posisi betul-betul mereka sudah paham bahawa pelaksanaannya adalah kebodohan besar. Iya. Eh, sama dengan orang yang iya, eh, sudah jelas itu barang haram, sudah dijelaskan, kemudian dikatakan kan remi. Bukan artinya oh Ustadz halalkan Bukan Buktinya dia perintah Dia salah faham ini Ia. Atau jelas-jelas Di hadapannya ini Buah berulat Sudah dijelaskan Dipahamkan kepadanya Kita bilang Makan saja Atau jelas-jelas Di hadapannya nasibasi Dia tahu Makan Cobalah makan Makan saja ini perintah ini bukan artinya seperti ini. Rajaul Nadina, serulah, bertolak, beribadalah kalian kepada yang kalian sangka selim Allah itu. Kenapa? Sebab Allah ingin menjelaskan empat burhan yang menutup seluruh ketergantungan kesirikan. Tidak ada satu pun syirik yang ada di alam semesta kecuali gugur dengan empat ini. Ini ayat hebat ini Ini jarang terbahas ini ayat Kenapa kita menyembah Allah Sebab empat ini iya. Kenapa selain Allah tidak Sebab semua selain Allah tidak memilikinya Dan hanya dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jom lihat yang pertama yang kalian sembah selain Allah itu layamlikun misqal darrah fi al-samaوات ولا في الارض tidak memiliki tidak menguasai walaupun seberat darrah seberat darrah Darah, semut hitam, atau sesuatu yang teramat ringan, sedikit betul. Mereka tidak memiliki walaupun seberat darah, tidak di langit, tidak di bumi. Satu. Wa maalakum fi himamin zahir, dan mereka pada langit dan bumi ini tidak memiliki Share sekutu, bukan pemilik, bukan juga pemilik bersama sekutu, tidak. E. Yang ketiga, wamalahu minhum min zahir dan mereka untuk Allah. Betul-betul tak ada satupun lahir pertolongan. Mereka bukanlah penolong Allah. Jadi bukan pemilik, bukan juga bersama memiliki, dan tidak pernah sama sekali membantu juga. Tiga, terakhirkan tiga. Yang terakhir. Yang terakhir ini paling berat. Banyak yang mengaku Islam musyrik karena yang terakhir ini. Ternyata yang terakhir ini pun apa kata Allah? Walatam fausshafatu indah tidak ada satupun syafaat bermanfaat di sisi Allah illa liman adinalah kecuali hanya kepada mereka yang Allah izinkan. Coba lihat Semua keterikatan Semua sebab kesyirikan Semua sebab penyembahan kepada selain Allah Ditutup Dilenyapkan Diputus Dalam dua ayat ini Lihat empat hal ada yang menyembah Allah karena menganggap memiliki ada yang menyembahnya karena menganggap sama-sama memiliki bersyarikat kalau tidak pemilik tidak juga bersyarikat ada yang menyembahnya karena menganggap apa membantu terlibat dalam penciptaan langit dan bumi membantu bukan dia pemilik enggak punya bukan juga milik bersama Tidak memiliki saham juga di dalamnya bahkan apa? dinafikan juga bukan sebagai pembantu sama sekali tidak ada bantuan sedikit pun juga iya kemudian yang terakhir ada yang menyembah Allah dan banyaknya ini kenapa sebab menganggap selain Allah itu ...bisa memberi syafaat di sisi Allah, Allah Subhanahu SWT. Menyembah selain Allah... ...karena menganggap selain Allah itu... ...bisa memberi syafaat di sisi Allah. Ini pun ternafikan. Diputus dalam ayat ini. Coba perhatikan. Bagaimana ayat ini... Betul-betul menghantam orang-orang musyrik. Seluruh jalan yang dengannya mereka masuk ke dalam kesyirikan. ditutup dengan sehebat-hebat tertutup. Ia ya, tidak. Kita tanya siapapun yang melakukan syirik, tidak akan lepas dari ini. Kenapa ada ketergantungan kepada kuburan patung Nabi Isa siapapun maaf Imam Lafeo eh, kalau di Makassar Syekh Yusuf Datuk di Firo Datuk di Badang Datuk di Museng. Kenapa Ada keterikatan hati dalam bentuk apa Kenapa ada ibadah kepada saling Allah Kenapa Atau yang dipakai ini Dipakai di tangannya Di lehernya Berupa jimat Kulau Atau yang dipelihara di rumah Boik-boik Atau sawkang-sawkang Pasak-pasak rumah Atau apalah Patan nafarasan itu yang dianggap penghuni ini dan penghuni itu. Kenapa yang dibesarkan, diagungkan, diserahkan ibadah kepada Sini Allah? Kenapa? Ada ikatan kepadanya. Ikatan apa? Dan lepas dari empat ini. Sementara semuanya hancur, tidak ada yang mengelisi. Ada yang menyembah lembah ini sebab dia menganggap, oh dia pemiliknya di situ. Tidak ada. Pemilik hanya satu Allah, subhanahu wa ta'ala. Atau bersyarikat dengan Allah dalam memiliki. Tidak ada. Mana? Hanya sangkaan semuanya. Atau menganggap Allah membantu. Ini saya bukan pemilik, tetapi saya yang membantu Allah di sini. Koko bohongan besar. Yang paling mengerikan adalah yang terakhir itu syafaat. Kenapa datang ke kuburannya Imam Labpel? Ini orang soleh, orang mulia di sisi Allah. Kalau kita kasih doa melalui dia, tembus. Ini syafaat namanya. Eh, yes. kalau kita lewat di situ kemudian singgah. Titip uang Eh, ini syafaat melalui dia Supaya kita selamat Allah yang selamatkan Sebab mereka yakin Pemilik penyelamat hanyalah Allah Tidak ada Senikat di sini, tidak ada yang membantu Allah Tetapi apa? Terikat dengan syafaat Eh Kita perlu penggol Ada rekomendasi Ada yang sampaikan Ada yang kasih tembus dan hebatnya kalau orang ini supaya dalam perjalanan bisa selamat melalui dia ini syafaat ini pun dihancurkan hancur tidak ada, walla tamauf syafaatu indah tidak ada satupun syafaat bermanfaat Di bicihi Allah illa liman adin lah kecuali hanya mereka yang Allah izinkan Allah subhanahu wa taala bertilman kul beritahu ya Muhammad lillah hanya milik Allah as-syafa'ah seluruh syafa'at Jami'ah. diperkuat lagi dengan kalimat seluruhnya hanya milik Allah kalau begitu minta hanya kepada pemiliknya semua ikatan sini apakah yang menyembah malaikat yang menyembah nabi yang menyembah jin setan-setan, bebatuan, pepohonan dalam berbagai bentuk dan wujudnya matahari bulan apapun yang disembah oleh Allah SWT ingat mereka tidak memiliki sedikit pun juga di langit dan di bumi pemilik hanya satu Allah SWT Allah SWT mengatakan ma yang dikuna min fit Bahkan mereka tidak memiliki. Walaupun satu kitmir. Apa itu kitmir? Kurma. Makan kurma. Makan itu kurma. Coba makan. Sampai tidak bisa dimakan. Apa yang tidak bisa dimakan? Bijinya. saya e, rasa lagi. Sekarang tinggal bijinya. Biji ini tinggal dilempar. Tetapi itu pun, coba lihat Korek itu biji Korek itu biji Maka keluar selaput Ini namanya kitmir Allah menyatakan buruknya menyembah selain Allah Dengan mengungkap kepemilikan ini Bahawa apa? Mereka tidak memiliki Walaupun satu kitmir Tidak memiliki semua di sumpah syalim Allah. Tidak malaikat, tidak nabi dan rasul, tidak nabi Muhammad, tidak nabi Isa, tidak nabi para sahabat, tidak imam lapis, tidak siapa pun juga, tidak ada yang memiliki satu pun kitab, apalagi bantuan. Boy, boy, saukang, saukang, pulau-pulau, jimat-jimat, benda-benda pusaka, kalatan sudah kuyami. benda-benda yang -benda dipusahkan kerana tidak bisa menyelamatkan dirinya dari karatan sementara ini katanya untuk awet muda ini eh bendanya sendiri sudah karatan ingat pangkal semua kesyirikan Antara semua penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Ta'alluqul qalbi bi ghairi Allah. Terikatnya hati kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada selain itu. Pasti itu maksudnya. Hati terikat kepada selain Allah. Sementara dalam dua ayat ini gugur empat jalur besar masuknya seluruh ikatan hati kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala diputus seluruhnya. Sembah Allah semata. Sebab dia pemilik langit dan bumi. Selainnya tidak. Sembah Allah semata. Sebab tidak ada yang bersama Allah memilih. Sembah Allah semata. Sebab tidak ada yang membantu Allah dalam menguasai mengatur ini. Sembah Allah semata. Sebab syafaat seluruhnya hanya di tangan Allah. Alikhwas rahimahumullah. Kenapa kita menyembah Allah? Dia penguasa. Dia pemilik segalanya. Ayah. Kenapa kita tidak menyembah? Ini sudah ilmu ini. Ilmu besar sudah ini. Alikhuwa rahimakumullah. dan ayat ini alihah, mereka mengambil selain Allah sebagai sembahan padahal tidak bisa menciptakan sesuatu pun bahkan mereka diciptakan lihat kalimat selanjutnya li darrah, wala yamlikuuna li anfusihim darra wa la nafa'a wa la yamlikuuna mauta wa Antara mereka yang diambilkan dengan sering Allah itu. Tidak memiliki untuk diri-diri mereka. Tidak menguasai. Tidak memiliki untuk diri mereka. Bahaya. Bahaya. Tidak pula manfaat. Tidak pula kematian. Tidak pula hidup. Tidak pula kebangkitan. Tidak pula kebangkitan. Kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alihua Rahimakumullah Kenapa kita menyembah Allah Kita dimiliki oleh Allah Hidup matinya kita Allah yang tahu Selamat tidaknya kita Allah yang tahu Kapan kita dibangkitkan Allah yang miliki Selain kita juga Allah yang miliki Yang disembah selain Allah juga Allah yang miliki Semuanya di langit dan bumi hanya Allah yang memiliki. Kalau begitu... La ilaha illallah. Ibadah jamaah muncul kaban. Kenapa muncul ibadah? Kalau orang? Kenapa ada ikatan kepada saling Allah? Karena merasa per perlu. Perlu. Iya. Iya tidak. Perlu. Kenapa datang ke kuburan? Kerana perlu Kenapa yang datang ke pohon Ada perlunya Ya yes. Ada yang dia inginkan Ini yes. erona Sementara Yang memiliki semuanya hanya Allah Terus kenapa tidak datang ke masjid langsung kepada Allah La ilaha illallah Saya menyembah hanya pemilik segalanya Masuk akal Sejalan dalam fitrah dan sana cocokna cocok betul tepat betul sebab kita ingin kita beribadah ingin sesuatu kita menyembah yang memiliki segalanya jelas sangat masuk akal alaihkuwa rahimahumullah Perhatikan ayat ini. Dalam surah Fatir 13 14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladīna tad'ūna min dūni mā yamlikūna min qiṣmir. Orang-orang yang kalian sembah, kalian seru selain Allah tidak memiliki satu pun walaupun se selembar Kitmir In tad'ūhum jika tetap kalian berdoa kepada mereka La yasma'u du'aakum. Mereka tidak mendengar seruan kalian. Kalimat mendengar, walau sami'u. Kalaupun mereka mendengar, mas tajabu lakum. Mereka tidak bisa mengabulkan sebab bukan pemilik. Tidak pemilik. Ditambah lagi Allah beritakan akan hari akhirat, wa yaumal qiyamah, yasfiruna bi dan pada hari kiamat yang kalian sembah itu akan mengingkari kesyirikan kalian. Walau Yunus diubah mukhluk habir, tidak ada yang maha mengetahui segala sesuatu yang bisa memberitakan kepada kalian semisal pemberitaannya. Alaihwo, rahimakum Allah. Dalam ayat ini terdapat banyak burhan. Sehubungan dengan Eh lihat Semua selain Allah tidak memiliki Kalau kita berdoa tidak bisa mendengar Kalau ada yang mendengar tidak bisa mengabulkan Sebab bukan pemilik Ditambah lagi hati-hati Di hari kiamat Yang disembah itu mengingkari Ikatannya dengan yang disembah dalam bentuk cinta Ternyata di hari akhirat Terputus berubah menjadi saling membenci. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala pertegas dalam surah Al-Ahqaf ayat 5 6 "Wa man adallu mimman min dunillahi mal la yastajibu ila yaumin qiyamah wa hum andu aimin ghafilun" Adakah yang lebih sesat dari orang-orang yang berdoa menyeru kepada selain Allah? Yang mana selain Allah itu tidak bisa mengabulkan untuk mereka sampai hari kiamat Ditambah lagi Dan mereka yang disembah Yang dimintai doa itu Terhadap doanya orang yang meminta Tidak bisa mendengar Tidak bisa tahu Tidak bisa mengabulkan Mereka tidak tahu menahu Dan jika manusia telah dikumpul di padang mahsyar mereka yang disembah dan yang menyembah akan menjadi a'adah salin bermusuhan. Dan mereka terhadap ibadahnya orang yang menyembah kepada mereka. Kafirin akan menjadi orang-orang yang mengingkari penyembahan itu. Ini pada hari siamat. bedah yang menyembah hanya kepada Allah bahan murni kepada Allah di dunia melahirkan cinta kepada Allah yang terus kekal. Wa taqatta'at bihumul asbab segala sebab terputus saat itu kecuali cinta kepada Allah dan kerana Allah. Ikatan. Ini ikatan terbesar cinta kepada Allah. Dia yang mencipta kita, cintai dia. Itulah kekuatan ibadah kita Dia yang menguasai kita dan menguasai segalanya Semua yang kita miliki Yang kita inginkan Dia yang memilikinya Kalau begitu harapkan hanya kepadanya Mintalah hanya kepadanya Ini ikatan kedua yang terhebat, Cinta dan harapan Kemudian Dia yang betul-betul menguasai Selamat tidaknya kita Bagaimana kita di dunia, di alam barzah, di akhirat Semuanya hanya miliknya dia lah penguasa hari kebangkitan Inilah irabah tak, Takut Ini ikatan ketiga Dengan inilah kita beribadah kepada Allah Subhanahu SWT Siapa yang beribadah kepada Allah Tidak dengan tiga ikatan ini Magabah Ibadahnya Belumlah ibadah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu SWT Siapa yang beribadah semata karena cinta Tidak karena mengharap Tidak karena takut Maka ini ibadahnya zindikh Penjahat ...yang sengaja masuk ke dalam Islam... ...untuk merusak Islam. masuknya atas nama cinta. Siapa yang beribadah kepada Allah... ...hanya semata mengharap... ...mengharap, mengharap... ...tidak takut kepada Allah... ...dan tidak cinta. Ini ibadahnya... ...murjiah. Ahli bidah, murjiah. Dan siapa yang beribadah kepada Allah mata kerana takut kepadanya tidak mencintai dan mengharapkannya maka ini ibadahnya khawarij anjing-anjingnya api neraka kata Nabi Alaihi Alhamdulillah khawarij anjing-anjingnya api neraka ibadah kepada Allah harus tegak dengan tiga ikatan cinta hanya kepada Allah mengharap hanya kepada Allah takut hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu ikatan kita kalau kita tidak memiliki kata, kata ini. Jangan pernah kita telah menganggap beribadah benar. Tertipu. Tipuan yang kita lakukan. Ayo jamaah. Kembali di awal pembahasan. Kenapa kita menyembah Allah. Ayo. Lihat ilmu-ilmu besar. Murshan Furhan Tausyif. Alikhwah rahimakumullah. Kemudian perhatikan perkara syafaat. Ini yang penting. Ada orang musyrik Menyembah selin Allah Mengharap Atau takut Atau cinta Ini juga Ikatan kesyirikan ini juga Kenapa? Karena meyakini dia pencipta penguasa, Pengatur Sementara kita sudah sangat paham, Tidak mungkin ada selain al Allah subhanahu wa ta'ala Yang mencipta Yang menguasai, Yang mengatur Sebab kalau ada Yang mencipta yang menguasai, yang mengatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan terjadi apa? Kekacauan as, alam semesta. Hanya satu. Yang nampak menunjukkan hanya satu pencipta, hanya satu penguasa, hanya satu pemilik, hanya satu pengatur. Dialah yang berhak untuk disembah. Allah artinya yang berhak untuk disembah. Itu arti Allah. Perhatikan, arti Allah yang berhak untuk disembah. Melihat dalilnya. ذَلِكُمُ اللَّهُ فَعْبُدُهُ Itulah Allah. فَعْبُدُهُ Maka beribadahlah kepadanya. Sebab Allah artinya yang diibadahi. Lihat lagi. Ayat yang paling agung dalam Quran. Ayat apa? Ayat apa yang paling agung dalam Quran? Haa? Ayo. Ayat apa? Ayat kursi Ayat kursi itu ayat apa? Ayat ma'rifatullah terhibat Ayat mengenal Allah terhibat Coba lihat Lihat Lihat pengenalannya Allahu la ilaha illahu Al Hayyul Qayyum la ta'khudhuhu sinatuw wala naum dan seterusnya. Lihat-lihat Allah adalah kita ayat kursi. Ini. Ayat kursi ini Allah itu adalah apa? Apa yang Allah sebut? La ilaha illah. Itu Allah. La ilaha illah. Ilmu tentang dua. La ilaha tidak ada ilah yang diibadahi, yang disembah. Yang benar, illa huwa kecuali hanya dia. Kecuali hanya dia. Itulah Allah. Kalau begitu Allah pak, Yang berhak untuk diibadahi. Senang Allah tidak. Kan itu Allah tegaskan. Inna rabbakumullah. Sungguh roh kalian yang mencipta dan menguasai kalian adalah Allah. Dia semata yang berhak untuk disembah. Ghalikumullah Rabbukum dalam setiapan ayat, ayat itu Allah Malik Ghalikumullah itulah Allah itulah yang kalian sembah Rabbukum yang mencipta yang menguasai yang mengatur kalian cocok cocok sekali kalimat Alihua rahimakumullah Ini keserikatan orang-orang musyrik ini. Gugur seluruhnya Dengan ilmu ini Ada satu yang sangat hebat ikatannya Tadi Tentang syafa Syafaat Ini hebat ikatannya Ada orang Ada orang Musyrik Dia musyrik tetapi dia bilang begini. Dia bilang begini. Bodoh-bodohnya itu datang ke pohon, pohon itu. Bodoh-bodohnya datang ke sumur itu. Bodoh-bodohnya datang ke batu itu. Bodoh-bodohnya datang ke gunung itu. Bodoh-bodohnya datang ke laut itu. Bodoh-bodohnya cari keselamatan ke. Dia tahu bodohnya kesirikannya. Terus dia sendiri datang ke kuburan Nabi datang ke kuburan Nabi Muhammad pergi haji pergi umrah datang ke kuburan Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam dengan ikatan cinta mengharap atau takut mau beribadah kepada Nabi berdoa kepada Nabi supaya bisa tembus kepada Allah. Dia mengalahkan menyatakan musyriknya yang lain. Iya. Yes. Sementara terjatuh ke dalam kesyirikan ini, syafaat. Yang terakhir yang disebutkan dalam ayat, syafaat. Ini syafaat kesyirikannya mengerikan. Di sini pun dibantah Allah katakan. Wala sanfa'u syafa'atu inda Tidak ada satupun syafa'at bermanfaat di sisi Allah. Illa liman adinalah. Kecuali hanya kepada yang Allah izinkan. Ini satu syarat. Perhatikan. Tentang syafa'at. Kita harus memahami. Beberapa hal. Satu. Syafa'at hanya milik Allah bukan milik selain Allah hanya milik Allah seluruhnya mana dalilnya mana dalilnya ayat langsung perintah kul sampaikan ya Muhammad lillahi hanya milik Allah asy-syafa'at semua syafaat ini maknanya semua sebab kata jin, pakali Islam, hanya milik Allah, semua syafaat, ditambah lagi dengan kalimat, jami'an seluruhnya. Kalau hanya milik Allah, kemudian kita minta kepada, selain Allah berjabat, minta kepada yang bukan pemiliknya, itu kebodohan, itu kesyirikan. Bila jenis? Kalau kita meminta kepada selain Allah syafaat itu kesyirikan sebab meminta kepada selain Allah adalah doa dan doa adalah ibadah ad-du'a ibadah doa adalah ibadah sehingga kapan meminta kepada Nabi Muhammad berarti berdoa kepada Nabi Muhammad alaihi salatu sehingga gugur syahadat pertama sekaligus syahadat kedua gugur ilaha illallah sebab telah mengakui ada selain Allah sebagai ilah yaitu Nabi Muhammad gugur juga syarat yang kedua wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu saya bersyahadat bahwa Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan rasulnya sementara dia tidak mengakui lagi Nabi Muhammad sebagai hamba Sudah dijadikan sebagai tuhan dalam bentuk apa menyerahkan ibadah doa kepadanya cermati ibadah ini yang diserahkan kepada Syekh Yusuf Imam Lafeo dan semisalnya banyak-banyak ibadah doa musyrik kafir keluar dari agama dengan menyerahkan ibadah doa itu. Kenapa? Karena ikatan syafaat. Sementara di sini pun telah digugurkan oleh Allah ikatan syafaat. Allah turunkan hanya milik Allah seluruhnya. Enggak boleh Syafaat ilmu selanjutnya. Syafaat ada di hari kiamat nantinya dan Allah akan memberi kepada orang-orang yang Allah pilih untuk Allah muliakan di antaranya yang terhebat iaitu tandingannya Nabi kita Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam cermat ini Nabi Muhammad diberi syafaat di hari kiamat di hari kiamat oleh siapa? oleh pemilik sebenarnya Allah subhanahu wa ta'ala untuk apa? untuk Allah muliakan Nabi Muhammad bagaimana bentuk syafaatnya? diantaranya meminta kepada Allah supaya bah disegerakan susah Allah pun segerakan susah Ini berjabat melalui bantuan Nabi Muhammad Allah segerakan hei ikhtat ini syafaat namanya Asalnya hanya milik Allah tetapi Allah ingin muliakan Nabi Muhammad sehingga bah sehingga bah diberi dia yang meminta. Baru Allah memulai. Ini faham ini. Sehingga salah. Kalau minta kepada Nabi Muhammad. Sementara Nabi Muhammad juga diberi. Apalagi kalau kita lihat hadisnya. Kalau kita lihat hadisnya, Manusia datang kepada Nabi. Ada. Nabi Adam berberi ujur. Nabi Isa menyebutkan kesalahannya. Kemudian akhirnya kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam. Terakhir Nabi Isa mengatakan, "Pergi kamu kepada hamba yang Allah telah maafkan seluruhnya, seluruh kesalahannya yang aluda, yang lalu dan akan datang." Pergilah mereka kepada Nabi Muhammad. Sesampainya kepada Nabi Muhammad, mereka minta supaya Nabi Muhammad minta kepada Allah supaya mereka di padang mahsyar ini Makhluk di pada masyarakat ini Disegerakan susahnya Apa jawaban Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam Jawaban beliau Analah Sayalah pemiliknya Sebab di dunia Kita sudah tahu Memang yang diberi Adalah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam Tapi bagaimana naracaranya Nabi bangkit Sujud di hadapan Allah Berapa lama tidak rentau apa yang dibaca, apa yang dibaca. Nabi baru diberi ilmunya saat itu. Ilmu pujian kepada Allah pujian khusus. Nanti Nabi kuasai betul nanti saat itu. Di dunia Nabi belum menguasainya secara sempat. Nanti di saat itu. Eh, terus. Sampai berapa lama? Apa yang Nabi minta? Minta supaya disegerakan. Atau belum meminta? Sujud saja. Memuji Allah. Ya. Yeah. Memuji Allah. Berapa lama? Nabi tidak berani mengangkat. Kecuali nanti setelah Allah mengatakan. irfa' raksat. Angkat kepalamu. Wasaltu tu'atah minta kamu akan diberi wasfa'tis syafa minta syafaatlah kamu akan diberi syafaat baru nabi yang cobaannya baru nabi bisa meminta minta syafaat supaya bisa nabi memberi bantuan dan Allah memberi bantuan dengan izin permintaan nak. nabi alaihi salatu wasalam ini hakikat syafaat itu pun yang diberi syafaat oleh nabi dan selain nabi yang diberi izin harus memenuhi dua syarat syarat pertama yang disebut oleh ayat ini liman adinalah yang Allah izinkan diizinkan syarat yang kedua wala illa liman yartada mereka tidak bisa memberi syafaat Kecuali hanya kepada orang-orang yang Allah ridhoi. Jadi walaupun misalnya. Nabi Muhammad mau memberi syafaat. Sudah diizinkan. Bisa memberi syafaat. Bisa. Kalau orang yang Allah ridhoi. Tetap. Pemiliknya menjadi penentu. Ini di alam akhirat. Terus di alam dunia. Minta hanya kepada Allah. Di alam akhirat saja semuanya ditentukan oleh Allah. Allah izinnya. Dan siapa yang bisa. Allah yang tentu, tentukan. Apalagi saat ini. Minta hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan. Mengambil pemberi syafaat Selain Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah hakikat kesyirikan. Di zaman Nabi. Dan kesyirikan terus-menerus yang paling mengerikan ada di sini. Mana dalilnya? Allah Subhanahu Wa Taala berfirman menjelaskan ucapan orang-orang musyrikin. Orang musyrik bilang, "Haula shufaatuna indallah." Mereka-mereka itu adalah pemberi syafaat kami di sisi Allah. Coba cermat. Mereka-mereka itu adalah syufa'auna, pemberi syafaat Kamili si Allah. Untuk apa? Coba lihat, untuk apa? Mereka mengambil janji dari Allah sebagai pemberi syafaat. Dijelaskan dalam surah yang lain, surah Az-Zumar ayat 3. Mana abudukum illa yuqarribuna ila Allahi Kami tidak menyembah mereka, menyembah doa, sesajian, kurban, sedekah. Lakpasa melepas ini, melepas itu dan semacamnya. Ia, kami tidak melakukan ibadah itu kecuali apa? Kepada mereka kecuali apa? Liu karibuna kecuali supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Mereka mahu melalui ini sembahan selain Allah dekat kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ini orang musyrik. Ini orang musyrik di zaman Nabi. Persis tidak ada bedanya datang ke kuburan kesyair Yusuf, Yusuf melalui bawahi ini bawahi ini supaya apa supaya sampai kepada Allah persis musyrik zaman nabi persis persis tidak ada bedanya bedanya, bedanya kalau orang musyrik di zaman nabi apa yang mereka inginkan supaya melalui ini bisa dekat kepada Allah dengan sedekat dekatnya. Iya. Kalau orang mesyrik sekarang supaya apa? Supaya bisa nikah. Supaya bisa terpilih. Iya, bukan lagi calek, tapi Alex sudah. Iya, anggota legislatif sudah. Bukan lagi calek. Iya. Supaya apa? Supaya dia bisa dapat perempuan itu. Supaya apa? Supaya laris perdagangannya. Perkara dunia. Kalah dengan orang musyrik di zaman Nabi. Orang musyrik di zaman Nabi apa? Kesyirikannya mengambil pemberi syafaat dari Allah. Allah Ingin dekat kepada Allah dengan sedekat dekatnya niat. yang sangat hebat. Yang kadang kita saja dalam solat hanya kepada Allah. Jarang-jarang niat itu muncul. Cermati ikhwa. Jangan terpedaya menganggap Islam kita sudah terlalu hebat, masih terlalu banyak kekurangan bahkan kehancuran dalam beragama. Ingat, semakin jauh manusia dari zaman kenabian, semakin banyak kesesatan dan semakin banyak orang tertipu. Layak di zaman, ilah w zamanun ladibadahu sharum mint. Tidak datang sebuah zaman kecilipasti zaman setelahnya lebih jelek daripada zaman sebelumnya. Apalagi kita semakin jauh dari zaman kenabian Ulama'nya semakin berkurang Ditambah berkurangnya ulama' Orang yang mau belajar memang malas belajar kaum muslimin malas belajar Kalaupun belajar Kalaupun datang belajar Tak do-doki Nantuk Tertunduk-tunduk juga Tetapi Masya Allah Karena pahamnya, akhirnya telinga dan pandangannya melayang. Alihuah rahimahkumullah. Ini syafaat. Adanya ikatan kepada selin Allah yang paling mengerikan ini. Jadi orang-orang yang datang ke Syekh Yusuf, ke kuburannya Imam Lapayu. Kekuburannya Wali Songo, Sunan Giri, iya Sunan Ampel, iya kekuburannya orang-orang yang ditolakkan, atau lebih hebat datang kekuburannya para sahabat, iya kebakti misalnya, iya kalau orang mau kebakti itu mendoakan bukan minta doa, itu pun niatnya mau mendatangi kuburan nanti setelah di sana. Kalau dah sini sudah ada, berarti salah perjalanannya. Perjalanan haruslah hanya untuk haji, umrah, dan masjid nabawi atau masjidil haram. Ibadah. Kalau sudah sampai di sana, bagus. Kita menziarahi. Mendoakan mereka. Dan sekaligus mengingatkan kita, mengingatkan diri kita akan hari akhir. akhir. Tetapi, kalau menyerahkan ibadah kepadanya, La ilaha illallah. Mereka bukan pencipta saya. Mereka bukan penguasa saya, bukan mereka yang menentukan selamat tidaknya saya. Eh, bukan mereka pemilik syafaat, semuanya hanya di tangan Allah, Allah Subhanahu Wataala. Mereka dicipta juga, mereka tidak bisa mencipta, mereka juga dicipta oleh Allah Subhanahu Wataala. Hanya kepada Allah Subhanahu Wataala. Bahkan kekuburan Nabi, orang yang datang kekuburan Nabi meminta kepada Nabi. Ya Rasulullah, itu lakat doa itu, hati-hati. Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, itu doa, hati-hati. Minta kepada Nabi, ke kuburan Nabi, Ya Rasulullah, beri syafaatmu, salah besar. Harusnya, harusnya apa? Menghadap kiblat, Jangan menghadap kuburan. Menghadap kiblat, Ya Allah. Berilah rezeki kebaikan kepada saya. Supaya termasuk orang-orang yang berbahagia. Dengan syafaat Nabiimu. Yang engkau beri di hari akhirat. Minta kepada Allah. Ini perbedaannya sedikit, tetapi satu jurang jahannam, satunya kemuliaan dalam surga, ilmu yang membedakannya, putus ikatan syafaat. Kenapa hanya kepada Allah? Tidak boleh kepada siapa Allah? Sebab syafaat yang kita yakini hanya milik Allah. Sebagaimana perintah khusus dari Allah kepada nabinya. nya Sampaikan ya Muhammad. Lillahi. Hanya milik Allah. As-syafaat. Seluruh syafaat. Jami'an. Seluruhnya. Kalau hanya milik Allah. Minta hanya kepada pemiliknya. Kebodohan besar meminta kepada yang tidak memiliki. kalau kepada Nabi tidak boleh apalagi kepada selain Nabi apalagi kepada tokoh-tokoh yang kita tokohkan, siapapun ulama, halim, ulama orang-orang mulia, orang-orang soleh, siapapun apalagi kalau bukan orang-orang soleh hanya kuburan yang dibuat-buat bahkan tidak ada penghuninya. Keburannya orang-orang yang didapat ada orang tenggelam ditanam di situ. Oh, hanya sekedar karena tuanya. Kenapa ada ikatan? Ayo, kenapa ada ikatan? Kenapa ada? Kenapa ada orang musyrik situ? Karena ada ikatan hati. Kenapa ada ikatan hati? Karena adanya hal-hal yang kita putus sadis. Kenapa ada ikatan hati? Karena menganggap memiliki, bisa memberi manfaat. Karena menganggap bisa. Karena pada semuanya hanya milik Allah. La ilaha illallah Ikatan yang paling mengerikan Karena bisa memberi syafaat Ini juga sudah diputus Wa la tanfa'u syafa'at indah Illa liman adinalah Bahkan dalam ayat yang paling agung dalam Quran Diingatkan kita akan hal ini Eh Man zalladhi yashfa'u indahu Illa biidni Siapa yang berani memberi syafaat. Di sisi Allah. Kecuali hanya dengan izinnya. Hati-hati. Sekedar kita mengatakan. Wanne kuburanganne. Kuburan ini bisa mengabulkan syafaat. Sudah merupakan ucapan kekafiran besar. Allah tidak pernah tahu. Ada selain dirinya. Yang bisa memberi syafaat. Yang syafaatnya bisa diterima Eh Yang syafaatnya bisa tembus kepada Allah Allah tidak pernah tahu Kenapa sampai ada yang bisa mengatakan seperti itu Coba perhatikan ayat ini dalam surah Yunus Allah subhanahu wa ta'ala berfirman 18 Wa ya'budun min dunillahi ma la yadurruhum wa la Mereka menyembah selain Allah sesuatu yang tidak bisa membahayakan mereka wala yanfa'uhum sesuatu yang tidak bisa memberi manfaat kepada mereka Eh Perhatikan mereka tidak bisa memberi bahaya mereka tidak bisa memberi manfaat dan orang musyrikin di zaman Nabi faham ini. Terus. Kenapa menyembah selain Allah? Dalam bentuk pemberi syafaat. وَيَقُولُونَ هَاُولَيْ شُفَاءُنَا إِنْدَ اللَّهِ Mereka bilang, mereka itu pemberi syafaat kami di sisi Allah. Benar. Hanya Allah yang memiliki syafaat. Hanya Allah yang memiliki manfaat. Hanya di tangan Allah bahaya. Bukan yang ini. Hanya melalui ini. Melalui perantaraan ini. Ini namanya syafaat Melalui ini Kita bisa dapat manfaat dari Allah Melalui ini Kita bisa selamat dari bahaya Yang Allah tetaftkan Melalui ini Ini bisa Ini maknanya Haulai syafa'auna indah Allah Mereka lah pemberi syafaat kami Di sisi Allah Apa kata Allah Kul Sampaikan kepada mereka Atu Nabiun Allah Apakah kalian memberitahu Allah Mereka bilang ini pemberi syafaat Bisa tembus sih. Allah bilang apa? Atu nabiun Allah. Apakah kalian beritahu Allah? Bimala ya hlamu bismawati walafilat. Kalian beritahu ada yang bisa memberi syafaat di se Allah. Padahal Allah tidak pernah tahu di langit dan di bumi yang ada. Di langit dan di bumi ini Allah tidak pernah tahu ada. Kalian mau beritakan Allah ada? Coba lihat. Atunat diru Nabi Allah. Di mana ya lakmu? Di mana ya? Alia alamu tiada ya mawat walafilar. Apa kalian memberitakan kepada Allah sesuatu yang Allah sendiri, Allah sendiri tidak pernah tahu ada yang seperti itu di langit dan di bumi. Di akhir ayat Allah cukup tinggal mengatakan Subhanallah, Maha Suci Allah, Subhanahu wa Taala Amma yusriku, Maha Suci Allah. Maha tinggi, maha mulia ya Allah Dari apapun yang mereka Persekutukan Itu syirik Tegak sejak sini Allah mengatakan di akhir ayat Itu adalah perbuatan syirik Cermati betul ibadah ini Tapi Ini beda Dengan Ada orang soleh Masih hidup Mau pergi haji Mau pergi haji Kemudian kita bilang Saya titip ya Titip sama orang soleh Yang masih hidup Saya titip Teman lainnya titip Belikan cerek Yang lain titip berikan kurma Yang lain titip Bawakan air zam zam nah Kalau dia sendiri apa Titip doa Tolong doakan saya Di tempat-tempat mustajabah disana. di sana Di Safa, Di marwah Di raudah kalau memungkinkan eh, Di multazam kalau memungkinkan Di arafah Doakan saya Ini apa? Ini boleh Sebab apa? Perkara yang sama sekali tidak ada. Tidak ada sempat-sempatnya dengan sekadar dikit. -tid. Dan dia bisa lakukan. Dia bisa berdoa. Dia bisa meminta. Dia bisa memohon. Itu pun nanti dibenarkan kalau orang soleh. Orang yang memang ada sebab-sebab. Bisa doanya dikabulkan. Alihua rahimahumullah. Tayat, burhan khotib yang lain. Coba perhatikan, kenapa kita hanya menyembah Allah? Selain Allah tidak. Allah Subhanahu Wa Taala bertirman dalam surah Al Isra ayat 57. ladina yad'aun <SRautan> yabtahuun ila Rabbihimul wasilah ayyuhum akrab, wajerjoun <jele> rahmata, wajafuun adabah. In adabuh. Kanah mahdura. Inna ada berab. Inna ada berabikah kanah mahdura. Ulaikah. Allah Subhanahu wa Taala menegaskan. Ulaikah. Mereka orang-orang musyrik. Ini orang-orang musyrik. Mereka orang-orang musyrik adalah orang-orang yang bertuah. Kemana? Mereka ternyata berdoa Ini bentuk dari bentuk-bentuk sembahannya orang musyrik. Mereka ternyata berdoa kepada apa? ya bataguna ila rabbihil wasilah. Mereka berdoa kepada orang-orang baik yang mana orang baik ini juga ternyata mengharapkan menempuh jalan kepada Tuhannya. Ayyuhum aqrab. Tujuan mereka dalam beribadah kepada Allah di atas jalan Allah adalah mencari kemuliaan supaya dia yang menjadi terdekat bisch Allah Subhanahu wa taala wayarjununa rahmata dan mereka betul-betul mengharapkan rahmat Allah wayaqafuna adabah dan mereka takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala Coba perhatikan ayat ini memberi ilmu kepada kita Bahawa di antara yang disembah oleh orang musyrikin adalah orang-orang yang mulia lihat sifatnya, lihat sifatnya di situ. Ya bertaquna ila rabbihil wasilah. Ibadah mereka hanya kepada Allah. Ini ikhlasnya. Yang mereka lakukan dalam ibadah menempuh wasilah, jalan yang Allah turunkan. Ini tiba Ini dua syarat diterimanya ibadah. Murni kepada Allah dan di atas jalan yang Allah turunkan. Terus Ayuhum akrob dalam ibadah mereka target mereka adalah siapa di antara mereka yang paling dekat yang paling dekat orang mendekat itu karena cinta siapa di antara mereka yang paling dekat orang mendekat itu karena cinta am karena cinta berapa dasarnya dia beribadah karena cinta ingin menjadi orang yang paling cinta kepada Allah ditambah lagi mereka betul-betul mengharapkan rahmat Allah. Ditambah lagi. azabah Mereka takut terhadap azab Allah. Tiga ini. Cinta, harapan, dan takut adalah rukun ibadah. Ternyata yang disembah oleh orang musyrik. Di zaman Nabi. Di antaranya. Ini yang paling hebat. Sembahan mereka ini yang paling hebat. Siapa? orang-orang yang ternyata mengharapkan ibadah hanya kepada Allah juga. Hamba Allah pantas dijadikan sembahan bersama Allah. Pantas dijadikan sembahan bersama Allah. Kalau kita telah menyatakan la ilaha illallah, tolak semua disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Alikwa rahimakumullah. Terakhir ilmu besar, yang disebutkan dalam Quran dan Sunnah yang dengannya sangat mudah bagi kita memahami bahawa hanya Allah yang saya berhak untuk sembah, selain Allah tidak pantas untuk saya sembah banyak sekali ini antaranya satu ini sangat luar biasa Allah Subhanahu wa taala berfirman Ammay yujeebul muttar ila daa'i wa yakshifus-suu wa yaj'alukum khulafal ardh Allah kaliilam ma Coba lihat susunan ayatnya Kelantum saya terjemah bisa langsung paham. Bagus. Lihat siapakah yang mengabulkan permohonannya orang-orang yang dalam kondisi gawat ketika dia berdoa. Siapakah dia yang menghilangkan segala bahaya Apakah yang menjadikan kalian Sebagai khalifah Di muka bumi Lihat setelah Pertanyaan ini Langsung menyusul dengan A'ilahumma Allah Maka adakah Tuhan Maka adakah sembahan Bersama Allah Qalilan Ma tadakkarun Hanya sedikit Dari kalian yang sadar Hanya sedikit dari kalian yang sadar, akhir ayatnya langsung disusul. Kalau begitu ada sembahan bersama Allah, tidak ada. Sebab sangat jelas, tidak ada yang bisa mengabulkan doa permohonan, terkhusus di saat gawat kecuali hanya kepada Allah. Di mana titik penekanannya? Ingat, semua ibadah, semua penyembahan, semua keterikatan hati kepada selain Allah itu kenapa? Karena adanya harapan, karena menginginkan sesuatu sementara tidak ada yang memiliki kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala mana buktinya mana buktinya buktinya adalah di saat gawat di saat gawat tidak ada harapan kecuali hanya kepada Allah pasti walaupun orang tidak pernah sebanyak tidak pernah salat tidak pernah mengenal Tuhan tidak pernah menyebut Allah di saat gawat Ya Allah Ya Allah pasti langsung ke atas Allah kabulkan sebab apa? Terbukti dan sangat terbukti. Ini fitrah jamaah. Tidak ada yang bisa mengingkari. Geculak hatinya. Saya perlu Tuhan saya. Ini dalil fitrah. bahwa hanya Allah yang disembah. Kenapa? Sebab hati tidak bisa kecuali hanya kepada dia. Tak bisa. Hati tidak bisa kecuali hanya kepada dia yang mengabulkan segalanya. Kerana itu jamaah. Jujurlah. Beribadah hanya kepada Allah Jangan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala Taib InsyaAllah ta'ala ini cukup Pertemuan Maghribisah Akan membahas Beberapa burhan Yang sangat mendasar Yang akan melepas kita dari kesyirikan yang paling sulit lepas... Ia jawabah... Kesyirikan... Sehubungan dengan orang soleh... Kalau syirik... Kepada matahari... Bulan... Syaiton... Pepohonan... Bebatuan... Kuburan... Boi-boi... saukan, Bebatuan... Benda-benda yang dikeramatkan... Itu gampang... Banyak orang bisa lepas... Tapi syirik... Sehubungan dengan orang soleh... Bagaimana caranya bisa lepas... Berleburhan... Kenapa hanya kepada Allah... Bahkan malaikat dan orang soleh pun tidak boleh. Maghrib isya, insyaAllah ta'ala, kita bahas burhani. Sekian subhanahu wa'alaikum.